טוב, אז עם הבשורה הזאת של ורה, ש... <laughs> שהפיזיותרפיסטית שלה, היא רשמה לה של שמונה חיבוקים לפחות, <laughs> אנחנו מתחילים את השיעור שלנו היום. <laughs> אז ערב טוב ומבורך לכל המתחבקים והמתחבקות, לא בעצם רק מתחבקות, לא, <laughs> <laughs> יש גם מתחבק אחד שזה היה אני. <laughs> <laughs> כמו תמיד אנחנו רואים שהצד היפה במין האנושי, הוא היותר נאמן להגיע לקהילה ואנחנו ממשיכים להתפלל גם לגבי הצד השני של המתרס. ספר ישעיהו הנביא, אנחנו ממשיכים ללמוד ממנו. אם אתם זוכרים, ואני מאוד מקווה שאתם זוכרים, אנחנו סיימנו בשבוע שעבר את החלק הראשון בפרק שבע. הפרק השביעי בישעיהו אני ממליץ לכולכם להחזיק תנ״ך ביד okay. כדי שתוכלו אה, לעבור על החלקים שאנחנו נלמד אה, אנחנו היום נתחיל בחלק, רגע שנייה למה לא עובר, אה, נתחיל את החלק השני החלק השני של השיעור אה, בפרק שבע Uh, אנחנו עסקנו בחלק הקודם uh, בדבר uh, שקרה בזמן של uh, המלכים, uh, בזמן שישעיהו uh, ניבא, מלכים uh, uh, שמלכו uh, על ירושלים, uh, על יהודה, uh, בזמן הזה, אם אתם זוכרים, אנחנו uh, למדנו על uh, uh, אמונה שבן אדם צריך שתהיה לו אע, כדי שבאמת הוא, הוא ידע במי הוא מאמין אם אתם זוכרים אנחנו קראנו בישעיהו שבע תשע אם לא תאמינו כי לא תאמנו הדבר הבלתי יאמן אז שקרה בפרק הזה שהמלכים של אע, המלך הרם ופקח בן רמליהו אע, עלו על יהודה ובעצם למרות שהם חשבו את עצמם לחזקים מאוד אלוהים הראה נכון אתם זוכרים שהם בסך הכל אודים אה, זנבות אודים עשנים שלא צריך לפחוד מהם אה, והאמונה הזאת בעצם היא הייתה דבר בלתי יאומן אנחנו קראנו בכ"ק פרק ראשון פסוק חמש ראו בגויים והביטו והתאמהו תמהו כי פועל פועל בימיכם לא תאמינו כי יסופר <coughs> האמונה היא כוח פעיל ולא רק הסכמה מחשבתית אתם זוכרים שאנחנו למדנו את זה שאמונה זה כוח בעצם ולא רק שאנחנו מסכימים במחשבות שלנו אלא אנחנו חיים חיים של פעולה בהתאם לאמונה כמה שיש לנו אמונה ככה החיים שלנו בעצם צריכים להתאים לאמונה, אנחנו uh, זקוקים לכוח בחיים שלנו והכוח uh, קשור לאמונה שלנו, uh, את זה אנחנו יודעים כאנשים מאמינים ואנחנו למדנו את זה בחלק הראשון uh, והנביא חבקוק הביא את המסר הזה, uh, אנחנו קשרנו את זה בעצם גם לישעיהו חמישים ושלוש uh, שהדבר שבעצם קשל מאוד להאמין בו שזרוע ה' תתגלה על עבד ה' בפסוק הראשון מי האמין לשמועתנו וזרוע ה' על מי נגלתה. האמונה שלנו היא בעצם קשורה לדבר אלוהים באופן ישיר ושאלנו את עצמנו את השאלה האם אנו רגע נחכה שתסתדרו ידענו שתגיעי בסופו של דבר יפה מאוד אנה, אנה אנה שמחה לראות אותך, <laughs> שני האנות, אנה מאוד שמחה לראות אותך, במיוחד שמחה לשמוע אותך, ועכשיו היא תוכל להבין גם מה שאנחנו אומרים פה. אז השאלה שאנחנו שאלנו את עצמנו, האם אנו מקבלים החלטות בחיים כמאמינים באלוהים בורא עולם? ההחלטה להאמין במה שהוא מדהים חייבת להיות בהתאם להיכרות האינטימיות שלנו עם אלוהי ישראל. ככל שאנחנו מכירים את אלוהים טוב יותר, מי הוא באמת, ככה בעצם אנחנו אה, יכולים לחיות את החיים שלנו אה, באמונה גדולה יותר. אפשר להגיד שאנחנו קרובים יותר לאלוהים ואנחנו רואים אותו באור הנכון יותר. זאת אומרת, אנחנו רואים אותו לא באור של אה, מסורת או אור של עוד אה, כוח בעולם, אלא כאלוהים בורא. אם אתם זוכרים אנחנו הפסקנו בפסוק הבא מ-10 עד 12 וישעיהו 7 10 עד 12 ויוסף אדוני דבר אל אחז לאמור שאל לך אות מאם אדוני אלוהיך העמק שאלה או אגבה למעלה <אז> בפסוק 12 אנחנו ראינו שהתגובה של אחז לא הייתה ממש בהתאם לבקשה של אלוהים ולמצווה שלו כי הוא אמר אני לא רוצה לנסות את אלוהים אני לא אנסה את אלוהים אבל אלוהים מצווה על אחז לבקש ממנו אות וזה ממש המשך ישיר לשיעור הקודם ולפסוק הקודם שאנחנו בסוף פסוק תשע האות בעצם שאלוהים מצווה על אחז לבקש הוא אות הכי גדול שיכול להיות הוא אומר לו לך על המקסימום, תלך על הדבר הגדול ביותר שאתה יכול לחשוב עליו להעמיק את האמונה של העם באלוהים, אלוהים רוצה להראות את הכוח שלו, נכון? כדי שהאמונה שלנו תהיה גדולה יותר לפעמים יש לנו צרות בחיים, לפעמים באים אויבים לתקוף אותנו, לפעמים אנחנו רואים איזה משהו, צל גדול גדול גדול מתקרב אלינו, איזה ענן שחור בשמיים שמתקרב לכיוון שלנו, ואלוהים מרשה שהדבר הזה יקרה, ואלוהים רוצה לתת לנו הזדמנות לראות את הכוח שלו בחיים שלנו, להגיד, אתם יודעים איזה אלוהים אתם משרתים? אלוהים שברא את העולם, אלוהים שיודע כמה שערות יש לכם על הראש שלכם? אצלי זה לא בעיה לספור, אבל אצל אנשים מסוימים זה באמת נחשב לדבר מדהים שאלוהים אפילו יודע כמה שערות יש לנו על הראש שלנו. ויוסף אדוני דבר אל אחז לאמור שאל לך אות מאם אדוני אלוהיך העמק שאלה או הגביה למעלה. התגובה של אחז היא תגובה של אדם שלא רוצה לדעת הוא לא רוצה לדעת, הוא לא רוצה לדעת באמת כמה אלוהים הוא גדול, הוא אומר אני לא רוצה לנסות ואני לא אשאל ואני לא אנסה את אלוהים, אבל אלוהים מתעקש, אני רוצה לדבר היום על האותות האלה, על האות שאלוהים מבקש, מאחז לבקש, אלה, אנחנו מצווים על אדם, על לבקש מה הם אותות של אלוהים לבן אדם? למה הם חשובים? בואו נחשוב על זה ביחד. מה זה בעצם חשוב שאחז שאח... יבקש מאלוהים אות? אתם יודעים שאותות הם כמו ניסוי רוחני? אתם יודעים מה זה ניסוי? אקספרימנט. אקספרימנט. ניסוי רוחני. אתם זוכרים איזה ניסוי אה, רוחני? שקשור לארוחה לדוגמה, שעשו בתנ״ך, <מח> מה אתם אומרים? <מח> ניסוי רוחני בארוחה, אוקיי, <מח> okay, אבל uh, ממש ניסוי. <מח> דניאל והחברים שלו, אתם זוכרים? <מח> שהם אמרו, תנסה עשרה ימים שאנחנו נאכל רק זרעונים <מח> ונשתה מים ותראה מה יהיה. <מח> דניאל גם וחברים שלו הם ידעו בעצם. שככה אפשר לגלות את הכבוד של אלוהים. אם אנחנו בעצם סומכים על אלוהים ובאים אליו באמונה גדולה, הוא מראה את הכוח שלו. הוא מראה את הכוח שלו בעולם הזה. אז האותות הם כמו ניסוי רוחני. כאשר אנחנו עושים אקספרימנט, שאנחנו עושים ניסוי רוחני, או כל ניסוי אחר, אנחנו לא מגיעים למסקנות, אתם יודעים מה זה מסקנות? קונקלוז'ן, אוקיי? מסקנות אה, אה, על פי ניחוש, נכון? אלא על פי תוצאות, על פי התוצאה. כדי לעשות אקספרימנט אנחנו צריכים לשאול שאלה, ובעצם אה, השאלה היא, השאלה היא, מה יקרה אם, נכון? זה שאלה של ניסוי, מה יקרה אם אנחנו נעשה ככה, ואנחנו מחכים לראות מה יהיה התשובה. יהיה, מה תהיה התוצאה? אז מדוע אם כן אלוהים מבקש מאחז לבקש אות? או אם תרצו מבקש מאחז לעשות ניסוי. תשימו לב שאחז אומר אני לא אנסה את אדוניי. אחז אפילו לא רוצה לעשות ניסוי. הוא, רוצ, הוא לא רוצה לבדוק. אתם מכירים אנשים בחיים שלכם שלא רוצים לבדוק? אם יש אלוהים בשמיים, לצערנו הרב יש הרבה מדי אנשים שלא רוצים לעשות את הניסויים האלה כי הם פוחדים. הם לא רוצים שהחיים שלהם יהיו חיים אחרים. גם אחז, הוא לא רוצה. הוא רוצה את החיים שלו בדיום כפי שהם. והוא מפחד שבסופו של דבר אלוהים יראה לו שהדרך שלו היא לא דרך טובה. החלק הראשון של השיעור אנחנו עסקנו באמונה, החלק השני אנחנו עוסקים כמובן בחלק של העובדה, אמונה שמבוססת על עובדה, אם לא תאמינו כי לא תאמנו, אם אתם לא תאמינו אתם אה, בעצם לא תחיו את החיים שלכם על ידי עובדה אלא אולי לא יודעים יהיה בסדר, למה לא? לא יודעים אלא חיים, חיים של חוסר ודאות. אלוהים רוצה שאנחנו נחיה חיים של ודאות. מי פה יודע שהוא נושה? בוודאות. אני. אני יודע. אני יודע שאני נושעתי. אני חי את החיים שלי ככה. אם היום יקרה לי איזה משהו נורא ואני אעצום את העיניים שלי לתמיד, רגע לפני אני אגיד, אלוהים, תודה לך שאתה הצלת אותי, אמן? למה? כי אני יודע שלמוות כבר אין עוקץ, המוות כבר לא יכול לגבור עליי, שום דבר לא יכול יותר לפגוע בי, מדוע? מכיוון שישוע כבר ניצח את המלחמה. איזו אמת נפלאה, אם אנשים באמת היו מודעים לכך, המקום הזה היה מלא הרבה יותר. המקום הזה היה מלא הרבה יותר של אנשים שמודעים בעצם לעובדה הזאת. אלוהים רוצה להדגיש את החשיבות של האות על ידי בקשה של אות מדהים, לא סתם אות רגיל, אות מדהים הכי גדול שיש. למה? כי הוא רוצה להראות משהו שרק הוא יכול לעשות. אלוהים רוצה להראות לנו משהו בחיים שלנו, רק שהוא יכול לעשות. ואז אנחנו יודעים שאלוהים קיים בחיים שלנו. היום שאחותנו היקרה עוד כמה דקות נכנסת לניתוח, היא נכנסת לניתוח והיא יודעת שאלוהים נמצא איתה בניתוח הזה. והיא יודעת שהיא נושעת, ואנחנו התפלאנו בשבילה ואנחנו שמחנו איתה. כי אנחנו יודעים שיש אלוהים בשמיים והיא נמצאת בידיים שלו. החלק האחרון בפסוק תשע אומר את זה: אם לא תאמינו כי לא תאמנו. אני רוצה לתת לכם דוגמה, עוד דוגמה אחת לאות מדהים שרק אלוהים יכול לתת. מלכים ב' פרק עשרים פסוקים שבע עד אחת עשרה אנחנו נקרא בינתיים עד תשע ויאמר ישעיהו, אם אתם זוכרים את הסיפור אה, על אה, חזקיהו שחלה במחלה שהוא היה אמור למות ממנה אלוהים אה, ריפא אותו ושימו לב איזה דבר מעניין היה לו שכין ויאמר ישעיהו בפסוק 7 קחו דבלת תאנים איזה מין ריפוי טבעוני, אוקיי? קחו דבלת תאנים ויקחו וישימו על השכין ויחי Uh, התרופה שהוא היה זקוק לה לא הייתה בסך הכל תאנה ויאמר חזקיהו אל ישעיהו מה עוד כי ירפא אדוני לי עכשיו אנחנו רואים פה זה דבר מאוד מעניין הרי התאנה כבר ריפאה נכון הוא שם לב שמרחו עליו והשכין נרפא אבל חזקיהו רוצה אות בסגנון של אלוהים משהו שיראה לו שאלוהים נמצא בתמונה זאת אומרת הוא מבקש אות, הוא שואל מה אות כי ירפא אדוני לי, איך אני עכשיו יודע שבאמת המחלה התרפאה לגמרי, איך אני יודע שזה אלוהים שהוא ריפא אותי, ועליתי ביום השלישי בית אדוני, ויאמר ישעיהו זה לך האות, הנה קיבלת אות, מאת אדוני, עכשיו אלוהים רוצה לתת אות, זה האות שאתה מקבל, כי יעשה אדוני את הדבר אשר דיבר אז אלוהים רוצה לתת לך עכשיו אות שאתה תדע שהמילה שלו תתקיים. וזה צריך להיות אות מאלוהים. זה לא יכול להיות אות אה, מתוך אה, אה, מהלך טבעי של הדברים בעולם. זה חייב להיות אות רק שאלוהים יכול לעשות. והאות הזה האות שרק אלוהים יכול לעשות זה האות שחזקיהו בעצם רוצה לקבל מאלוהים אם הוא יקבל אות מהסוג הזה אז ישעיהו אומר לו אם אתה מקבל אות מהסוג הזה אז תדע שאלוהים יקיים את מה שהוא אמר אוקיי איזה דבר מעניין אלוהים עכשיו, שלו תתקיים הנה, אנחנו קוראים בפסוק 9, אה, אה, המשך הפסוק, הלך הצל 10 מעלות, עם ישוב 10 מעלות? הוא שואל את, אה, את המלך, האם הצל שהולך 10 מעלות קדימה, יכול לחזור באותו הזמן 10 מעלות אחורה? מבחינה פיזיקלית זה כמובן דבר שהוא אינו אה, יכול להיות, אבל אתם שמים לב שאנחנו מדברים פה על התנ"ך. אוקיי? Okay. Okay. אתם שמים פה okay. דבר מאוד מעניין. Okay. ובתקופה ההיא, הם לא ממש ידעו שהעולם עגול, okay. נכון? Okay. ואי אפשר היה לדעת את זה על ידי מכשירים טכנולוגיים. Okay. אבל היה כן אפשר לדעת okay. את זה okay. על ידי מה? Okay. על, ידי okay. על ידי התנ״ך. התנ״ך כאן מגלה לנו בעצם שכדור הארץ סובב סביב השמש, והוא okay. לא חוזר אחורה, okay. נכון? <laughs> כי אחרת הצל היה חוזר. Okay. וחזקיהו... מעניין מאוד שהוא בעצמו גם יודע את זה, הוא יודע את זה כי הוא חי על פני האדמה. ויאמר חזקיהו תשובה לשאלה, נקל לצל לנטות עשר מעלות, לא כי ישוב הצל החורנית עשר מעלות. הוא אומר בעצם, זה ברור מאליו באופן טבעי, שכשהשמש, בשמיים, Uh, כדור הארץ מסתובב הרי, והשמש נראית לנו כשוקעת או כמתקדמת, אבל הצל מתארך בערב, הצל הוא יותר ארוך, נכון? והוא לא חוזר אחורה. Mm -hmm. אם אתם, אתם יודעים מה זה שעון שמש, נכון? Mm -hmm. שעון שמש אנחנו יכולים לקבוע uh, די בדייקנות את השעה במשך היום. ראיתם פעם שעון שמש שהצל חוזר אחורה? Mm -hmm. אין דבר כזה, ולכן mm -hmm. דבר כזה חייב להיות אות מאלוהים. נכון, נכון, נכון. כן, כן, גם לפני זה ינור. אני מדבר על הימים של התנ"ך, את צודקת. גם באיוב, שהארץ תלויה על חוג, זאת אומרת, על חוג, וגם דוד אמר את זה. אבל אנחנו מדברים על הזמן של התנ"ך. וזה זמן, שבזמן ההוא אנשים לא יכלו לחקור את זה בצורה מדעית, אפשר להגיד. אז הניסוי הרוחני של חזקיה התקיים כדי שהמלך ידע שיש אלוהים בשמיים, שאפשר לסמוך על המילה שלו. וואו! אז הוא מבקש עוד כדי שהוא ידע שהמילה של אלוהים תתקיים. חזקיהו רואה בעיניים שלו את מה שלא ייתכן, אלא על פי הרצון של אלוהים. אתם שמים לב? באופן טבעי. מי ברא את העולם? אלוהים. הוא יכול לשלוט על הטבע לפי הרצון שלו. אתם זוכרים את הסיפור על יהושע בן נון? כן. בואו אמר שמש בגבעון דום וירח בעמק הירקון. לא לא היה, אני יודע, היה נכון מאוד. ובעצם כתוב שם שהשמש עמד כל היום באמצע השמיים ולא זז, זה היה דבר מופלא שרק אלוהים יכול לעשות. אנחנו היום חיים בעולם כזה בדיוק, בדיוק בעולם כזה. איך אנחנו יודעים שאלוהים הוא אלוהים? בזמן שהעם של אלוהים מתרחק ממנו ואלוהים רוצה שהעם יחזור אליו, אלוהים נוקט בצעדים שהעם ידע שאלוהים הוא האלוהים. יש סיפור גם מאוד מעניין, אתם זוכרים את הסיפור של אליהו הנביא על הכרמל הסיפור הזה העם התרחק מאוד מאלוהים העם שלוש שנים היה בצורת מאוד קשה והעם אה, כתוצאה מהמנהיגות של אחאב התרחק מאוד מאלוהים אה, לכן הנביא הזמין את כל הנביאים של הבעל אתם זוכרים לכרמל וגם את העם להגיע לשם במלכים א' פרק 18 אה, פסוקים 30 עד 35 אנחנו קוראים אחרי שהנביאי הבעל ניסו לקרוא לאלוהים שלהם ולא הצליחו, מן הסתם, מכיוון שהאלוהים שלהם איננו באמת קיים, הוא יכול לעשות מה אליהו מדבר אל העם. ויאמר אליהו לכל העם, פסוק שלושים, גשו אליי ויגשו כל העם אליו. אתם רואים איזה פנייה? העם ניגש אל הנביא של אלוהים. והנביא עכשיו כאן פועל כמו רופא. וירפא את מזבח אדוני ההרוס. אנחנו עכשיו מתחילים פעולה של שיקום. פעולה של שיקום. ויקח אליהו שתי, שני, 12 אבנים כמספר שבטי בני יעקב. שימו לב שכל הזמן הזה, מה העם עושה? העם רק נמצא שם. זהו. זהו, לא יותר. האם אליהו מבקש מהעם לעשות משהו? האם אליהו מבקש עזרה מהעם? כלום. אליהו רק אומר לעם, מה לעשות? גשו אליי. אליהו אומר לכל העם, גשו אליי. כן, מה רצית להגיד? רגע, אנחנו מדברים על הקטע הזה. אנחנו עוד לא התקדמנו כאן, אנחנו מדברים עכשיו על הקטע הזה. מה פה? בנקודה הזאת בזמן. הנקודה הזאת בזמן, אנחנו רואים שהעם רק צריכים לגשת אליו. ויקח אליהו שנים עשר אבנים כמספר שבטי בני יעקב אשר היה דבר אדוני אליו לאמור ישראל יהיה שמך שלא יהיה שום ספק במי מדובר ויבנה את האבנים מזבח בשם אדוני ויעש תעלה כבית צתיים זרע סביב למזבח ויערוך את העצים וינתח את הפר וישם על העצים עד הנקודה הזאת אליהו עושה הכל והעם רק מביט עליו עכשיו העם כמו אחז מתבקש לעשות משהו בעצם אה, כמו לבקש אות איך הם עושים את זה? אליהו אומר להם הכל מוכן להקרבה אה, של הקורבן ועכשיו הוא מבקש מהם לעשות משהו ויומר מילאו ארבעה קדים מים וייצקו על העולה ועל העצים ויאמר שנו וישנו ויאמר שלשו וישלשו כמה פעמים? שלוש פעמים הם שופכים מים על הכל נכון? וילכו המים סביב למזבח וגם את התעלה מילא מים זאת אומרת שנים עשר קדים נכון? שנים עשר קדים? כל פעם ארבע קדים נכון? כל פעם ארבע קדים, שנים עשר קדים על שנים עשר כמובן האבנים שהוא שם ושנים עשר שפתי בני יעקב. המים, המים ממלאים את הכל, את הכל. עם ישראל סבל במשך שלוש שנים מבצורת קשה. כמה מים היו חשובים? <אח> אתם יודעים, ירד לכם האסימון עכשיו? <אח> במצב כזה לבזבז כל כך הרבה מים? ובשביל מה? הרי זה בדיוק ההפך ממה שצריך להיות. האם לפני שאתם מדליקים מדורה, אתם שופכים עליה ארבעה קדים של מים? ואז אני אומר לכם, אתם יהיו עוד ארבעה קדים ותשפכו. כמה סיכויים יש למדורה הזאת לדלוק? <אפס>, אפס סיכויים. זאת אומרת, מים בדרך כלל לא נדלקים. אז הבצורת הזאת, אלוהים בעצם רוצה לסיים אותה באות. ושימו לב לאות <אח> אליהו הנביא רוצה לחדש את הקשר של העם עם אלוהים וגם הוא עורך עכשיו ניסוי רוחני הוא בונה את המזבח ועורך את הקורבן על העצים משופך ומשתמש בעם <אח> להביא מים ולשפוך את הכל על המזבח <אח> הרבה מים הרבה מאוד מים ולמה? כמו שהוא ביקש מאחז, אתם זוכרים? הגבע שאלה, העמק שאלה. זאת אומרת, איזה אות צריך להיות? אות מדהים. אות מדהים. האות הזה שאליהו רוצה, שזה יהיה ברור שזה אות מאלוהים, ולא שהאש נדלקה כתוצאה מבעירה טבעית. שלאף אחד לא יהיה שום ספק שזה אות אל-טבעי. ויהי בעלות המנחה, אנחנו ממשיכים לקרוא מפסוק שלושים ושש, ויהי בעלות המנחה, תקראו את הפסוקים האלה עכשיו בצורה אה, אה, של תפילה, ויהי בעלות המנחה, ויגש אליהו הנביא, כל מילה שצריכה לגרוע לנו בלב, ויאמר, אדוני אלוהי אברהם, יצחק וישראל, היום יוודע כי אתה אלוהים בישראל, ואני עבדך, ובדברך עשיתי את כל הדברים האלה. המוטיבציה של הנביא היא לגלות על ידי האות הזה את האמת על אלוהים לעם שלו. הוא פונה לאלוהים שיענה לו בפסוק 37, ענני אדוני, ענני. וידעו העם הזה כי אתה אדוני האלוהים ואתה הסיבות העט ליבם אחורנית. פסוק שלושים ושמונה. אש אדוני ותאכל את העולה ואת העצים ואת האבנים ואת העפר ואת המים אשר בתעלה לככה. וירא כל העם ויפלו על פניהם ויאמרו, אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. התוצאה של הפנייה של הנביא לאלוהים לקבלה של אות הייתה מדהימה כמו תמיד. אלוהים ענה לנביא כמו שרק אלוהים יכול לענות, נכון? אף אחד לא יכל לענות כמו אלוהים, לתשובה של הנביא. ככה אנחנו צריכים להתייחס לאלוהים שלנו, באותה צורה. אלוהים כל יכול, אלוהים שיכול לעשות הכול. אתם יודעים שאחרי המבול שאלוהים הביא על הארץ, אלוהים קבע אות מיוחד, והוא החליט לקרוא לאות הזה אות הברית. וזה היה אות מיוחד. שהעולם יראה לתמיד שהמילה של אלוהים תמיד מתקיימת. ככה זה, אלוהים קבע את האות הזה. לכן אלוהים קבע אותו, והוא קרא לו אות הברית. בראשית פרק 9, פסוק 12 עד 17, אנחנו נקרא עד 14 עכשיו. ויאמר אלוהים, זאת אות הברית אשר אני נותן ביני וביניכם. ובין כל נפש חיה אשר איתכן, לכמה זמן? לדורות עולם. את קשתי נתתי בענן, והייתה לאות ברית ביני ובין הארץ, והיה בענני ענן על הארץ, ונראתה הקשת בענן. זאת היא אות, אות עדות לברית שאלוהים קראת עם בני אדם ועם העולם שבו הם חיים. זאתי המילה שלו. כמה חשובה המילה של אלוהים? חשובה מאוד, ואלוהים רוצה שאנחנו נדע את זה. המילה שלו היא מאוד מאוד חשובה, ואלוהים כל כך חשוב לו שאנחנו נדע את זה, שכל הזמן אה, אה, אה, האמת שלו מתגלית. אף פעם לא קורה מצב שהיא לא מתגלית. זאתי המילה של אלוהים. והמילה שלו שווה הרבה. תסתכלו בשמיים שהשמש זורחת ויורד גשם, אוקיי? מה קורה? יש קשת בענן. המילה של אלוהים היא שהגשם ייפסק, נכון? מתי שהיה מבול הגשם לא נפסק. עד מתי? עד שהארץ התמלאה. ואלוהים אמר שזה לא יהיה. המילה שלו, כמה שווה המילה שלו? המילה שלו של אלוהים אומר מתי שירד גשם הוא גם ייפסק, הוא mm -hmm. לא ימשיך לתמיד, הוא, ישע... הוא ייפסק כדי שלא יהיה עוד פעם מבול, שהמבול לעולם לא יחזור, בכל פעם, תשימו לב, שעוד מעט הקיץ הזה אתם ממש כבר בעיצומו, אנחנו עכשיו, yeah. לא עוד מעט, הזמן עובר מהר מדי לצערי הרב, אנחנו כבר באמצע יוני, yeah. החורף עוד רחוק, אנחנו צריכים עוד לעבור את יולי-אוגוסט, וספטמבר כנראה עד שהגשם יבוא אבל בפעם הבאה שתראו גשם כאשר הגשם ייפסק אתם יודעים מה אתם צריכים להגיד הללויה ומדוע? מכיוון שעוד פעם המילה של אלוהים היא דקאי מה? עוד פעם כי אלוהים שומר את המילה שלו המילה שלו חשובה בכל פעם שהגשם ייפסק והקשת תיראה בשמיים אתם תדעו שאלוהים שומר את המילה שלו, אמן? אמן? אמן, הוא שומר ומקיים את המילה שלו בכל פעם שאתם רואים את זה. וזכרתי, בפסוק חמש עשרה אנחנו קוראים, וזכרתי את בריתי אשר בניו ביניכם, אלוהים מבטיח לנו, תראו איזה מילה יש לו, ובן כל נפש חיה בכל בשר, והוא אמר, ולא יהיה עוד המים למבול לשחט כל בשר.